Ойдає осінь колиску літа, легку колиску моїх долонь. Мені на вії зів'ялим цвітом тихо падає сон, Коли б наснились кохані очі, та сія зорі небесна даль, П'ю не хмеліючи, скелиха ночі, наче вино, печаль.